Szombat november harmadika van, Istenem. Este héttől van nagy gyűlés, egyetemi, bójai is, bábes, minden karok, főiskolák. Még szerencsé, hogy csak este, mert épp kezdtem valami értelmes munkát végezni, elemezni és leválogatni az idei legjobb magvakat. Az ember próbálja oda tenni magát a munkához, hogy nem csak ott járjon az esze. Illetve le van válogatva a mag, csak átnézem, az új hibridből, amit idén láttam először teremni. Még semmi neve nincs a kis növényeknek. Nem is kell még. Lehet, nem is lesz. Nem tudhatjuk, hogy amint az ember alkot annak lesz-e kimenetele. Ilyen a kísérlet. Megpróbálom mégis megcsinálni a kali rózsáját. Csak most már a gyermekkel együtt. Úgy gondoltam, hogy egy flórát teszek össze egy kis poliantával. Majdnem lehetetlen. De kezdem úgy élvezni végre a munkát, teljesen elfelejtkezek, hogy hazamenjek hallgatni a híreket. Hová menjen az ember az események elől, hanem a munkába, s a kutatásba. Peste már kezd nyugvás lenni. Végre. Mondták, hogy lesz több párt, minden, reformok. Végre béke van. Pisz. Itt van még mindig Miron Konstantinescu, ő vezeti az ülést. Nem ismerjük egymást személyesen. Ő most tartományi megbízott, tejhatalma van. Első kézből tudhatjuk meg a központi véleményt. Az ellenforradalom kérdése megvan oldva. Konstantinescu szerint helyreállt a rend Magyarországon. Nem tudom akkor mit beszélünk mi most. Az ember egész mást hall a rádióba. De nem igen, mert most senki kérdezni. Most teljesen románul megy a gyűlés, nem két nyelven, mint eddig. Mert bejelenti, hogy az egyetemi dolgokért megkeresték a felelősöket, és a bójai egyetemen meg is találták. A prorektor liberalizmusa és éberségének a hiánya okozta a zavargásokat. Gál Ernő értelmes autokritikát mond. Na, drukkolok, legyen béke, aztán menjünk a dolgunkra szépen békével. Rázzunk elvtársi kezet és kész. De látszik, még többet várnak tőle. Nem engednek el. Kisül aztán, hogy délelőtt is volt egyetemi gyűlés, de elmulasztottam. Hogy nem kapta meg a felhívást, nem értem. Telefon nem jött, szólni nem szólt senki. Na, épp ez hiányzott, hogy ilyen időben elmaradjak egy gyűlésről. Pedig úgy mondták, a bújain nagy vita is volt. Most a magyaroknak ez a próba. Hűségesek maradunk-e a román munkáspárthoz? Balog Edgár professzor nagyon jól beszél. Meggyőz mindenkit. Most egységben kell legyünk. Este odajon a Kari Aldékán, Aláíratja az ívet, amit délelőtt fogalmazott meg a tanárikar. Még szerencse odahozzák, hogy aláírjam, amit reggel fogalmaztak. A Bójai és Bábes együtt írja alá. Ha véletlenül nem írom alá, repülök, gondolom. Kérdem, elolvashatom-e, fogalmaztak? Mondja, most nincs idő, kell szaladjon az igazság szerkesztőségébe, adja le, mert holnap megjelenik. Együtt fog megjelenni a kolozsvári íróknak a nyilatkozatával, ők is elítélik az ellenforradalmat. A két nép közös harcának a gyümölcseit védjük meg, mondja. Minden benne lesz az újságban, ott majd elolvashatom. Vegyem csak meg holnap az igazságot. Külön kiadás lesz november négyre. Vasárnap van. Későn kelek, majdnem hét óra van. Úgy elkínzott a tegnap este, már nem hallgattam a rádiót, nem volt erőm. Mikor nyitom ki, hogy fogjam Pestet, nem tudom, ki beszél, csak épp azt hallom, hogy segítség, segítség, valaki kiabál, mintha vízbe fúlt volna. Egy író, aztán valami idegen nyelven is, meg németül, meg oroszul. A világ segítségét kéri Magyarországnak. Jézus Isten, mi történt? Semmit nem tudok. Megszakad az adás reggel. Nagy a baj. A szabad Európát nem tudom hallgatni három napja. Hova fussak? Fogom Bukarestet, nem mond semmit. Mindig olyan későn mond be mindent. Menjek az egyetemre? Kit zavarjon az ember vasárnap délelőtt? Kocsim nincs, nem hívtam. Semmi gondolatom. Dolgozzak? Inkább kigyalogolok Kalihoz. Másfél óra. Mehetnék biciklivel, de inkább lassan akarok menni. Annyit kell rohanjak mindig. Majd lassan kimegyek. Lehet Kali templomba megy vasárnap van, nem baj, kivárom. Meghozza a postás az újságot, kettőt. Már tíz órakor kezemben az újság. Nem név szerint van a tanári kar, mert az egész bójai aláírta, a bábesről is a magyar tanárok, hogy azt mondja, ragaszkodásunkat fejezzük ki a román népköztársaság demokratikus és szocialista vívmányai iránt. Ezek az eredmények népünk közös harcának gyümölcsei és éppen ezért megvédésük és továbbfejlesztésük legfőbb biztosíték a román, magyar és más nemzetiségű dolgozók egysége és testvérisége a párt vezetésével. Mindenki aláír. Már akinek van neve. Akinek egyszer van neve, és az ér ötban itt legalább, az aláírja. Írók mind, mindegyik olyan ember, aki az egyetemen, tudományban, pártba benne van. Hát amelyiknek nincs neve, annak alá se kell írni semmit. Így van ez. Még a renitensek is mind aláírnak. Csak épp amelyik börtönben van, az nem ír alá. Lali nem írta alá. Tegnap feljött, hogy az utolsó rózsát megnézze. A novemberi rózsát. Olyan szomorú volt, hogy nem lehetett még a píszel sem vigasztalni. Amióta ki van jövve a börtönből, mindig szomorú. Azt mondja az erdélyi magyar értelmiségnek, az összes íróknak nincs gerince. Se gerince, se akarata. A diákok pedig megvetik a tanáraikat, akik mind aláírtak. Nem vitatkozok. Mit tudjak vitatkozni? Ki volt kényszerítve felelem Lalinak? Megnézheti magát, amelyik nem írta alá az üdvözlő táviratot? Nem is üdvözlő távirat, hanem harcos szolidaritás. Mindegy. Mindegy milyen szavakkal mondjuk. Ugyanazt jelenti feleli Lali szomorú. Ő nem írta alá. Neki már mindegy. Megjárta a börtönt, most akarták rehabilitálni, meg volt a perfelvétele is. Bukarestben még kárpótlást is kapott a börtönje miatt. Ő is, a másik három professzor is. Lehet még kooptálják is valami fontos helyre, beszéltek olyasmit, de Lali nagyon kételkedett. Nem hiszem, hogy fogják ezután. Lali azt mondja, annyival tartozik magának, hogy hallgasson, ha már nem tud beszélni. Vagy hogy gyászoljon, ha nem tud harcolni. Mert ugye a diákok is mind gyászruhába vonultak fel halottak napján. A diákok nem kell aláírják, mert nincs nevük. Csak a vezetők írják alá. Állítólag az a nyelvész, amelyik olyan elítélő beszédet mondott a rádióba, Szabédi nevű, akit fel akartam venni, kétségbe van esve. Öngyilkos akar lenni, mondja Lali, mert barátilag van Szabédival. A Madban a vásárhelyi írók már nyilatkoztak és elítélték. A vörös zászlónak a külön kiadásában ma jelent meg. Érdekes, hogy nem is vagyok előfizetve, de hozza a postás reggel azt is az igazsággal együtt. A MAD most mindenben ügyesebb, előrébb van, jobban mozgolódik, jobban van mindenbe informálva. Ezt épp Miron vetette a szemünkre a gyűlésben, hogy Kolozsvár le van maradva, csak totyogunk. Lali mondja... Holnap fog megjelenni a kolozsvári írók külön elítélő nyilatkozata az igazságban, a hétfői lapban. Nézem az újságot. Szennyes. Jól mondja, Kali. Hozzá nyúlsz, biza bízomucskos lesz a kezed. Még a színházi rovat is jobb, mint ami a címlapon van. Tompa János az aktivista ír mindig a színházról. Valami szovjet ellenes darabról ír, francia darab, a román nemzeti színházban adják elő. Egy Sartre nevezetűnek a darabja. Kétszer is el kell olvassam az írást, akkor se értem. Főbelövendők klubja, ez a címe a kritikájának. Ilyen címmel a mai napon. Hát mit jelentsen az? Valami szatír a darab, úgy kell érteni. Tehát, hogy úgy szovjet ellenes, hogy közben azokon kell kacagjunk, akik szovjet ellenesek, vagyis abut a franciákon. Jaj, mindent úgy túl bonyolítanak a színházban, alig tudtam kibogozni, mit akar. Miért nem lehet egyszerűen tisztán elmondani? A szabad Európát még mindig nem lehet hallgatni. Már három napja így van. Megyek inkább Kikalihoz. Mire beérek a Györgyfalvi erdőbe, egészen jó gondolatok is kezdenek járni a fejemben. Hogy miket fogok dolgozni? Hogy kellene kipróbálni valamit teljesen új, sosem volt fajtát, amit én állítok ki először? Nem úgy értem, hogy én mind Décsi Vilmos, hanem a stációnk. Amivel próbálkoztunk, a paprika és paradicsom házasságával, vagy valami magas szintű almával. Olyan kedven van, mert mit tesz ugye egy jó járás? Mire kiérek, egészen kedven van Kalihoz is. Meg kell várjam, mert tényleg a templomban van, de már harangoznak épp. Jön haza a gyermekkel, haj, hogy örvendez a gyermek, esz meg! Ülök a tornácban, be sem Mondom neki, Szerusz, fiam, nem hoztam neked semmit, csak épp a jó kedvemet. Minek örül kendezen a gyászos napon szólkali, Hát nem lássa. Na, kezd bőgni. De úgy. Én ezt a Kalit még nem láttam így bőgni. Pedig már nem most kezdem kiismerni. A fene egye meg. Az ember kijön nagy kedvel, ez meg bőg. Hát kérdem, mi van? Mert a gyermeknek semmi baja. A templomba mind Magyarországért imádkoztak. Nem tudom. Mit nem tudok? Vége van Magyarországnak. Háború van. Béjöttek mind az oroszok, s lőnek minden utcán. Felelem neki, mert már a gyermek is kezdi a bőgést, ha látja az anyját. Hagyjötte Kali. Hasztán, mert ő így beszél, hasztán, nem látod, hogy itt nem lőnek? Mi itt nem Magyarországon vagyunk. Na, inkább csináljál egy rántottát nekem, mert megéheztem. Ott vagyok nála egész nap. Mint mikor ott volt nálam a kertembe, úgy vagyunk. Nincs is kedvem hazamenni. Aztán, amikor a gyermek el van aludva délután, nem bánja, bemegyek hozzá. Pedig nem tegnap volt utoljára. Mondja is, hát, Kent nem igen akar öregedni, mert úgy muzsikál, mint egy legény. Akkor már kacagunk. Pedig sírtam volna egész nap, de inkább kacagunk. Eszünk egy jó fuszujka levest, mert azt tud ez a Kali. Gyermekkel is játszódok aztán, teszek fel neki egy fára kötelet, hogy másszon slógázzon. Kali néz, örül, hogy hullik ki a szeméből a könny. Mikor megyek el, mondja, aztán hová siet úgy? Tán a babája várja otthon? Úgy fog járni kent, mint az ördög a cigánnal. Hát az hogy járt? Nem tudom én azt kennek elmondani a kapuba, mert mindig úgy siet. Mert már tényleg kínálok a bal kapuba. Hová siet mindig kent? Kell hallgassam én is a híreket, mondom. Hagyja azt a rádiót, mert abból most az ördög misézik. Hogy ne legyen már az embernek egy perce, mert már a Budába is béhallatszik. Igaz is, mert van egy szomszédja lentről, a tanító, ott vannak a jobb utcák, annak a tanítónak a rádióját hallgassa a Budájában. Kalinak még mindig csúhé van a Budájában, azzal töröli magát. Nem tud az rászokni az újságpapírra. Azt mondja, az újságpapír mucskos. Mikor forgatja az újságot, hogy olvassa, akkor is mindig mucskos a keze. Hát ő nem mucskolja magát odalent. Nem is tudott a benti budára rászokni. Megmondom, ahogy van, jobban tetszik nekem is az a jófa budi kint a kertben, mint ez a csorgatós bent a házban. Megszoktam kint. Télen se bánom. Mindenki csodálkozik, hogy nem bontom le. Miért bontsam? Mindig jó benne az áer, meg hasznos is a földnek. Oda-haza magamnál, mikor mentem ki, jól felcsavartam a hangot a rádióba, hogy halljam. Aztán csak nem hallottam, mert az nem olyan, mint az emberi hang, csak valami zakata jött. De nem tudok otthon meglenni a rádió nélkül én sem már. Csak most kell menjek a dolgomra. Jövök én még magához, mondom. Őtet nem magázzam, nem a feleségem. Az ángyót térdjek a látsát, Kali. Kérdem, mit akar? Vigyen be a tanácsba, esküdjünk meg. Ő már egy ronda férfihoz soha többet hozzá nem megy. Az összes megpukkathat tőle. Megint úgy szurkálkodva válunk szét. A gyermek meg szalad utánam, húzza a nadrág nem akarja engedni. Mit mondjak én ennek a gyermeknek? Hát mit? Pedig olyan jól elszórakozok vele. Legalább nincs egyedül az ember. Nem mindig arra gondol, hogy forradalom, meg szovjetek. Mert arra jó a gyermek, hogy ne folyton gondoljon a kinti világra. Hanem játszódok a gyermekkel, és nem törődök semmivel. Hazafele felvesz egy szekér. Egy gazdavízbe a városba egy nagy csomó kukoricakórét. Olyan kókattak a lovak. Én is az vagyok, pedig igen szép napunk volt. De úgy elfáradtam, mintha követ hordtam volna. Nem való nekem a családi élet meg a gyermek. Mindig játszódni akar, ha meglát. Kérdem, mi az a szekérben? Kóré feleli. Viszi a nénnyének mert azzal fűt. Bár ne volna le. Aztán többet nem mond. Kérdem, miért? Hát akkor nem láttam volna, amit láttam. Mit látod, bácsika, kérdem? Mert látom, beszélgetni akar, csak úgy akarja, hogy én kérdjem ki. Hát azokat a nagy kocsikat. Harci kocsik. Ejsze még tankok is voltak. Mik? Nézett le a völgybe a szamos falvi útra, nézte a völgybe, hogy mennek a kocsik. Két napja volt, azt mondja. Hogy lehet, hogy semmit sem tudunk, kérdem. Biztos nem mentek be a városba, feleli. Nem tetszett volna a népnek. Megijednek orosz harci kocsit katonát látni ilyen időbe. De biza, innen mentek be tőlünk Magyarországra. Aztán csak ingatja a fejét, mint a lova. Azt mondja, nincs szerencséje ennek a kicsi Magyarországnak. Nincs nekünk szerencsénk. Ver minket mindig az Isten. Mária országa, lónak a faszát, már bocsásson meg az úr. Nagyon durva a nép hiába. Az öntudat igen alacsony fokán áll. Épp erről beszélt a gyűlésben nagy István, a munkásíró. Reggel teszembe be a vekkert jókorán. Hatkor már bent vagyok. Nincsen nekem semmi erőm most, hogy dolgozzak, csak bemegyek és rendezem a papírokat. Teszem egyik helyről a másikra. Még meg se vagyok érkezve, már összeveszek a portárral. Mondom neki, miért nem köti meg a kutyát időben. Hát mondja meg az igazgató elvtárs, hogy hánykor kösse és köti. Mondom reggel. Mikor vesszük fel a munkát. Megjön mi megkérdezi, kérek kávét. Mondom neki, még csak egy éve dolgozik itt. Nem volt idő megtanulni, hogy életemben nem ittam kávét. Az anyja valagát ennek a román fehér népnek, akit a nyakamra tettek. Kérdem, mindent ilyen jól meg tud jegyezni? Akkor megy el nagy buszumflát. Olyan ideges vagyok tőle, a homlokom mind lüktet. Megjelenik hétkor pontban Tiborka. Gyászruhában. Behívom a szobámba, csukom be az ajtót, kérdem, meg vagy te bolondulva, Tiborka? Hát miért, kérdi igazgató elvtárs? Mi ez rajtad? Gyászruha. Veszed le rögtön, vagy mész haza. Meghalt az édesanyámnak az unokatestvére testvére, és azt szoktuk gyászolni, kérdem. Az édesanyád unoka testvérit? Meg a szomszéd macskáját? Ő nevelt, kérem szépen. Egész kisgyermekkoromtól velem volt. És tudsz te nekem erről papírt hozni, hogy megvan halva? A fenne tud ezen a Tiborkán eligazodni. Hát kérem szépen, miféle papírt? Már papír kell ahhoz, hogy az ember a családját meggyászolja? Te, Tibor, legalább mi itt ne hazudjunk egymásnak. Ma neked nem szabad gyászruhába sétálni a városba, megértetted? Okos fiú vagy te, szép jövőd van, miért kell azt most elrontani? Na kérem ide ezt az akót. Vegyed fel ezt a szvettert szépen, nesze, haza is viheted, de ezt a fekete ruhát most leteszed. Megértetted? Te most ide nekünk bajt hozol. Ne csak mindig magadra gondolj. Itt nekünk az egész stációért kell gondolkozni. Megértetted, fiam? Szerencse, épp ma tudom bejelenteni a fizetésemelést. S lesz pénz a gyermek után, s nyugdíjmazorálás is. Gyűlést tartok kilenckor. Jól elnyújtom. Úgy kell most szerintem. Magyarországnak vége, én meg fizetést adok. Beszélek a gazdasági növekedésről, az egyenlő elosztásról, és hogy ismerjük a dolgozók nehéz helyzetét, és minden erőnkkel akarjuk javítani. Az egész életszínvonal emelkedés benne van az újságban. Na tessék, meg is javítjuk a fizetéseket. A vasutasok fizetése is jelentősen javul, meg azoké is, akik be vannak lépve a kollektívákba. Mert a vasutasok sztrájkba akartak lépni Bukarestbe, mikor megkezdődtek az események, mondja egy nagyokos. Ha az elvtárs szót kér, megadom. Engedje meg, hogy én is befejezzem. Na, akkor csendbe marad. Nincs más út, mint a szocializmus útja. Tudom én, meg is mondom. Nem süllyedhetünk vissza az igazságtalan rendszerbe, a szegénységbe, az egyenlőtlenségbe, hogy egy családban ne tudjon a gyermek tanulni, mert nincs csak egy cipő, vagy nem iratkozhat be az egyetemre, mert munkás származás. Most megint a származás miatt nem tud tanulni, szól a másik nagyokos. Egy orvosnak a gyermeke, mert az magánzó volt, azért. Ide van felvéve kézi embernek. Uram, teremtőm, hogy meg van bátorodva mindenki? Azelőtt ilyen beszéd nem volt. Nem lehet a szocializmust semmi eszközzel megdönteni, mert annak olyan alapja lett téve az emberi lélekben, mondom. Javítani azt kell? Minden nap kell. Mindenhol vannak hibák, ki fogjuk javítani. Kérdem tovább, mindenik tudja -e a dolgát? Ha igen, mehetünk széjjel, lássunk munkához. Nekünk nem a szó a kenyerünk. Én mindig ilyenkor dolgozok fel minden kutatást. Novembertől februárig. Addig szépen egy dobozba teszem be a papírokat, amire írtam. Most is veszem magam elé, hogy írjam le. De semmi erőben nem. Csak úgy lézengek. Hol itt tartok ellenőrzést, hol ott, s csak futkorásznak a fejemben a dolgok, nem tudok megállapodni pedig az új könyvet várják tavaszra, meg lett előlegezve a mezőgazdasági és erdészeti állami könyvkiadótól Bukarestben. Mekkora előleg? Mert a magyar szerkesztőség ott van most. A miculinizmus alkalmazásának gyakorlati eredményei. Ezt kell csináljam. Most épp azokkal az zöldségfélékkel kellene dolgozni, amelyek nehezen alakíthatóak. Kevéssé plastikusak, nem lehet őket könnyen befolyásolni. Ahol az átöröklés igen szilárd. Konzervatív növények, a megrendítés nehéz. Úgy gondoltam, egy kis fejezetet írok arról is, ami meddő kísérlet. Van olyan. Kell tudja a fiatal nemesítő vagy kutató, akinek a könyvet szánjuk, hogy sok olyan kísérletünk van, ami nem lehet sikeres, nem hoz úgy eredményt, mint a plovdív keresztezve elefántormány, a paprika meg a paradicsom házassága. De próbálkozni kell és kész. Dolgozni, keresni. Az eredményt az idő mutatja meg. Tíz év minimum, de inkább ötven, hogy bevált-e, elterjedte ténylegesen. Szerencse nem látjuk egészen, mert addigra szépen ki leszünk terítve mi is. Ezt nevezem én tényleg szerencsének. Az ember sosem tudhassa, mi a gyümölcse annak, amit ő évtizedig csinálgat. Nem csak a mendeli genetika nem kiszámítható képletekkel, hanem általában a növények viselkedése. Menderről egyébként sem írunk, ideológiailag nem pászol. Mert miért rendíthető meg nehezen egy konzervatív fajta? Egy, hogy minél távolabbi rokonokat akarunk keresztezni, attól nehezebb. Kettő, hogy minél régebbi a faj, annál kevésbé lehet hatással lenni rá. Három, sok a véletlen dolog mégis, amit nem lehet előre kalkulálni. Négy, ami sikerül, az is lehet, hogy csak véletlen, és meg se tudjuk ismételni. Most, hogy van nekem ez az ügyes Miórá titkárnőm, nekem kell legépelni a kéziratot. Eddig legalább diktálni tudtam. Csak hát, ugye Miórá délről való, szép, fekete, jó vastagasszonyka, csak épp magyarul nem igen tud egy árvakukkot sem. Veszek én egy magyar gépírónőt. Nagy Marit. Mindenkinek ő ír. Jordák Ilali felesége. Mert egyébként is olyan vékonyan vannak pénzbe, nem tudnak sehogy előbre jutni. Lalinak egy könyve nincs kiadva, nem is lesz én szerintem, mert ugye a börtön. De van, akinek meg sikerül, hogy legyen könyve, nem olyan fekete-fehér az ilyesmi. Lalival megint olyan jól beszélgetünk, amióta az események vannak. A börtön szétválasztott, látogatni nem volt szabadotta a politikai foglyokat. Hát azért három év... Sokat öregedett, semmi mást most nem csinálok, tartom a gyűlést, amikor kell, megyek be az egyetemre, mikor hívnak, mint aki csak egy gép, már nem is idegeskedek. Írom le az újfajunkat, mit leírom, mint Kali a mesében, mikor odáig jut, hogy az aranyhajú meg a királyfi közt akkora volt a szerelem, hogy arra nincsenek szavak. Aztán elhallgat, vége is van a mesének. Hát épp így egy jól sikerült rózsával is. Hát milyen szavak vannak arra? Mert az Alexandru Borza csodálatos lett. A neve nem tetszik, és ha meghallom, megmondom, ahogy van, olyan ideges leszek tőle, hasadok ki. De ha egyszer ezt adta a megnevezési bizottság, viszont a habitusa ennek a virágnak. Olyan kiállása van, hogy az ember megszégyelli magát mellette. De tartós is, és lassan feslő. Olyan 10-12 cm átmérőjű a fej, hogy az rendkívüli. A színe fényes, mint a frissen fakadt vér. Kicsit sok még rajta a tüske, de majd javítunk rajta. Bár félek, elrontom. Nem lilásodik vázában, ami a vörös rózsának mindig hibája. Alexandru Borzá a névadó. Ő alapította a botanikus kertet, róla lett nevezve. Ő vette át 1919-ben a Magyar Egyetem állattárait. Alexandru Borzá három asszonyból lett összeoltva. Minden nemesítő asszonyokról, lányokról nevezi el a rózsát, abból van a legtöbb. Három asszony kelljen a férfihoz. A fene ott tegye meg. Gondolom akkor három szép asszony. Vagy lehet van köztük egy anyós. Nem csak írom, de látom is magam előtt. Mert az új virág a szemem előtt van. Alig várom, hogy jövő májusban meglássam megint a valóját. Előbb nem hiszem, még ha üveg alatt tartjuk is. Nem szereti üveg alatt, későn nyílik. Beteszem kereskedelmi forgalomba, ha sikerül ipari méretben termeszteni, meg fog bolondulni érte a város. Csak a nevét nem kell annyit mondani. Nem számít a név. Le fogja pipálni a klusz szuperztárt. Olyan fáradt vagyok. Megint nagy gyűlés ma az Aula Magnába, be seférünk. Nyilatkozzuk, hogy támogatjuk az új magyar kormányt, a bábes is, a bója is. Én még a bábesen vagyok a könyvemmel, mert ugye a bójain nincs nekem agrárszak. De mikor a bója isok kell aláírjanak, akkor riktig hívnak. Kértem négy új állást a stációba, kíváncsi vagyok, mit adnak meg. Kell a kutatóba is, tudományos munkára, kell két ember a földekre, meg aki a gépekhez is ért. Egy fő fordítót és rajzolót kapok. Pedig rajzolót még régen kértem, nyitáskor, el is felejtettem azóta. Fordítót is. Még akkor gondoltam, hogy kell, mikor úgy hittem, inkább kutatni fogunk az intézetnek, és nem annyira a termelésben veszünk részt. Megadják most. Meg is nevezik, hát emné. Tud három nyelvet, francia, angol és orosz. És majd rajzol is. Mert ugye nem lehet lefényképezni, főleg az új hibrideket nem lehetséges. A gép nem tudja, mi a fontos, mit kell az embernek kidomborítani. Azt a rajzoló tudja. Vagy én mondom meg neki. Ha emné, hát emné. Én nem tudok tiltakozni. Igazán nem én kértem. Mondjuk épp nem bánom. Minden nap jön egy nyilatkozat az újságban. Harcos szolidaritás Magyarországgal. Egyetemi tanárok, írók, az egész haladó értelmiség. Minden gyár munkásai. Spontán gyűléseket tartanak és nyilatkoznak. Főleg a Herbák János cipőgyára fontos, mert ott sok a magyar, az újság első oldalon hozza. Tompapista tartja náluk a gyűlést. Jól ismerem, a párbizottság titkára a tartományban. Kedves ember és nagyon meggyőző. Minden kérdésre tud válaszolni. Nem olyan erőszakos, mint. Mindegy. Magyarós. Magyaros. Ő félelmetes. Ilyen emberek kellenek most, mint Tompa. Finomak. Nem aki erővel megy neki az embereknek, és nagy fejmosásokat csinál. szintén hisznek, nem ingadoznak. Meg tud győzni. Egyébként néhány régi kommunistát épp most vesznek vissza a pártba. Okos dolog, mert akkor csendben lesznek, mint párttagok. Meg kell szilárdítani az értelmiség és munkásparasztság álláspontját az eseményekkel kapcsolatban. Ez a fő elvárás most. Megszilárdítani. Hetente most már csak egyszer hívjuk össze a gyűlést, tartunk egy szintézát, elmondjuk, milyen nyilatkozatokat tett az értelmiség és a munkásparasztság, aztán megyünk dolgunkra. Az igazság mind hozza a szörnyű képeket az utcai lincselésekről. Most az eseményekről csak a szabad Európát lehetne hallgatni. Lali azt mondja, nála visszaállt. Nálam csak reggel lehet, este soha. És az ugye más, mint Pest. Nem tudom. Az én helyzetemben nem jó hallgatni, se tudom magam leszoktatni. Még a forró napokban hagyján. Nincs most már mit csinálni a magyarországi dolgokkal. Itthon kell vigyázni, ne legyen baj. Decemberben két diák felett ítélkeznek. Hét évet kapnak fejenként. Hét év elmegy az életükből valami butaság miatt. Még októberben lettek letartóztatva. Az egyik, Balázs nevű, az magyar. A másiknak Vida keresztneve, az nem tudom miféle. A képzőművészeti egyetemről vannak. Szerencse nem tőlünk. A temesvári diákok nem tudom mennyit kaptak. Egy semmiségért. Hepciáskodtak, pontokat olvastak fel, de az is meg lett torolva. Most, hogy ilyen körülményben vagyunk, nemigen hiszem, hogy megyünk a nagy kiállításra. Szó sincsen ilyesmiről számunkra, hogy nemzetközi kiállítás. Nem ismerem szóba hozni mogyolósnak, hogy Párizs. Kellene tudjuk azért, ha mennénk, hogy legyen mivel szerepelni szeptemberbe. Pedig mostanra készültünk el a versenyanyagainkkal. Csak épp a triesteiek küldenek olyan értelmű meghívót, hogy menjek bírálatra. Én legyek a bíra hát már legalább egy nemzetközi mérkőzésen kellene megmutassam magam, aztán menjek bírának, vagy rosszul értjük a levelet, nem tudom, mert ugye le kellett fordítni, nem tudok én olaszul. A tavaszon aztán megvan azoknak az egyetemistáknak a pere, amelyikek nyilvánosan izgattak a temetőben. Lali hozza a hírt, nagyon el van keseredve. Hiába, amióta Lali ki van jőve a börtönből, csalódott ember lett. Azt mondja, az egész szellemi életünk rossz értelemben sztálinista. Vagy három gyermeket ítélnek el most a tavalyi temetői dologért. Nagyon tehetséges mind, mondja Lali. Na nézheted a tehetséged a börtönbe. Azért jó, hogy az agrárosok nem csináltak butaságot. Járhatnák most a bíróságra kihallgatásra. Nekünk viszont most csak Párizsra kell figyelni. Idén lesz a nagy megmérettetés, vagy lehet, hogy így a magyar dolgok után már nem lesz az sem. Én teszem a dolgom, készülök. De, de, mondják, megyünk Párizsba. A fene gondolta. Megvolt a magyar forradalom, aztán jól be voltunk tojva. Kezdődött az O Alte Ordine de Nem is tudom, hogy kell mondani. Új napi rend. Most pedig még a szovjet csapatok is kimennek tőlünk. Lali szerint most jön a nagy enyhülés, vége a sztálinizmusnak nálunk. Nekünk meg leszól, Magyarós, hogy mi lesz már. Mi lesz, kérdem, s olyan ideges leszek, hogy reám jön egy köhögési görcs, nem tudok beszélni. Mint köhögök, fulladok, hoz nekem jó arra egy pohár vizet, mondom, miniszterevtárs, vissza kell telefonozzak. Na, akkor hívom megint. Vili, mi lesz? Nem kaptam még a terveket. Milyen tervekről beszélsz, magyarós elvtárs kérdem, mert én mindent pontosan küldök mindig. Hát mész kiállítani, kell nevezzél. Jesszusom. Párizs. Megvan mondva, kész, ki vagyunk küldve. Kapom a telefont, hogy készüljek. Semmi előzmény, mert azóta csak hallgatnak. Most meg zsupsz, adjad le a tervet mindjárt, csináld az egész planifikálást, deplaszálást, mindent. Legjobban csak vasárnap tudok felkészülni, gondolkozni Párizson. Akkor nincs stáció, nincs egyetem, nincs semmi olyasmi, hogy zavarjanak, végre van egy kis csend. Akkor ülök, gondolkozok, hogy legyen, mit vigyek ki, de hát akkor se hagynak. Egy rendes vasárnapom nincs csendbe. Vagy ülést tesznek be, vagy megint kultúrműsort kell nézzek, a fene ott tegye meg. Vagy egy keresztelőre hívnak. Hát aztán már gyermeke lesz ennek a Sanyinak, a testvéremnek. Mert az ötödik jön, vagy a hatodik. Pedig olyan szegénységben vannak mindig, anyám pénzeli őket, én meg adom anyámnak. Tehát én pénzelem. Keresztelő, nem lehet, hogy nem menjek, mondja anyám. Persze kell vinni a jó nagy borítékot. Kérdem, hát ő miért nem jött el soha? Az egyetemen, mikor tartom a nyilvános előadást. Mikor meg lett nyitva a stáció, nem elhívtam? A kiállítást csináltam, hívtam, küldtem meghívót. Nuku, könyvemet bemutatják. Könyvemet egyet is elolvasta, egy reportást velem. Megnyitóimra egyszer eljött. Nincs nekik idejük ilyesmire ennyi gyermek mellett feleli anyám. Hát már egy gratulációt csak van idejük megírni és postára adni. Még soha egy gratuláció nem sok annyit nem kaptam. Én pedig minden gyermeknél ott voltam. Keresztelő, temetés, minden. Mindig adom a pénzt. Az jó. A pénz az jó. Könyvemet küldtem aláírva neki. Én nekem nem fáj, ha egy egyetemi ember se olvassa a könyvet, vagy hogy írjon róla riportot valaki. Az nekem semmi. De a testvérem, az fáj. Fáj az embernek az ilyen testvér, nincs semmit csinálni. Nem neki nyitom a stációt, nem neki csinálom a kiállítást, könyvet, egyetemi leckét, ne várjon semmit az ember. Úgy vagyunk, mint az idegenek. És mit mondanak erre ők, hogy könnyű nekem, hogy engem nem zavart meg a család a munkámban, a sikereimben. Nagy szerencse az már igaz. Meg nem zavart, de el se ismert soha a büdös életbe. Még anyám is azt mondja, nem való neked a házasság, te vilmos. Tudós ember lett belőled, nem kell neked a sok pújas asszony. Mikor kellett festessek a házba, mert beáztam, hívtam az öcsém, mondom, gyere, fessél ki. Mennyit szoktál egy ilyen házért kérni? És te kell összepakoljál, de a dolgozószobámhoz nem nyúlsz, mert az úgy marad. Így, úgy, festessek ott is. Na, egy hétig pakoltam. Aztán hol jött, hol nem jött, mert a szövetkezet küldi máshova, így aztán nincs mindig ideje rám, várom, várom, minden úgy áll, aztán megjő, egy napot csinálja, két napot nem. Te kérdem, te máshol is így dolgozol? Hát, hogy nem úgy van, mint régen, hogy elmegy és csinálja valakinél a munkát, most szövetkezetben van, onnan kapja a fizetést, ők dirigálnak. Egy hónapot festette a három szobámat. Úgy fizettem ki, mint a legnagyobb gavallér. Szó nélkül elvette, meg se köszönte. De én se, az már biztos. Azt mondja anyám, jó testvérek vagytok, segítetek egymásnak. A miniszter elébb fog meggratulálni engem, mint az édes testvérem. Kell készüljek a kiállításra és írni ezt a Michurini biológia könyvet. Inkább azzal kell törődjek, mint a testvéremmel. Én hiszek az aklimatizációban. Bár ez csak úgy mondja az ember, hogy hiszek. Hinni abban kell, ami nincs. A templomban ott kell hinni. De én látom, tapasztalom és bizonyítani tudom a természet erejét, az akklimatizációt és a szerzett tulajdonságok öröklését. Egész eddigi munkám, leszámítva a szépség és az újfajták keresését a rózsában, erre áldoztam. Az ember is képes rá, természetes dolog. Az akklimatizációra. Mert mi, emberi faj, Élünk a forró égövön, élünk az örök hóban, élünk gazdagon és szegényen, palotában és szalmafedél alatt. Mert mindent megszokik az ember is. Épp így a természet. Ez a csurini biológia alapja ugyanis. Mi is meg tudjuk szokni és szeretni az új hazánkat. Mióta megnyílt a növénykutató stáciunk, 53-ban kezdtük s folytatjuk a kísérleteket. Kivittük magoncainkat a hideg környezetbe, neveljük őket ellenállóvá. Így virágzik fel Románia minden hidegebb vidéke is, ahol eddig a szegény osztályoknak nem jutott vitamindús gyümölcs. Mi változtatjuk meg itt az életet. Az egyik út tehát az aklimatizáció, melyel fokozatosan szoktatjuk a kis, de nagy hajlékonyságú és ellenálló gyümölcsfákat a hidegebb környezethez. A másik út pedig, hogy a helyi fajtákat kutatjuk fel és kezdjük nemesíteni. Ezek a gyűjtőkörutak adják a stáció lényegét. Járjuk a vidéket, keressük a fajtákat. De hát mit talál az ember? Már messziről látja a száraz koronát, ami betegségének, korai vénségének jele. Mert bemegyünk mi minden udvarba, kertbe, megvizsgáljuk a fákat. Van, hogy igen gyanakvon néz a gazdas, főleg a asszony. Mutatjuk nekik az ordint. Úgy félnek most minden beszolgáltatástól, kollektívtől, Mondjuk, hogy mi csak oltógaljat viszünk legfennebb, ha tetszik a fájuk. Mindegyik úgy dicséri a gyümölcsfáját, mintha a leánya volna. Így terem, úgy terem, ilyen zamatos, olyan illatos. De annyi rossz gyümölcsfát, mint falunk sehol nem láttam. Mert a paraszt mit gondol? Berakja, aztán nő neki. Mikor érik a gyümölcs, szedi le, mikor már nem terem, eltűzeli. De hogy ápolja? Nem föld az, hogy ápolja? Az idősebb diákok minden faluban tartják a tanfolyamot. Famedcés, ápolás, galjazás. Még nem volt az államnak semmi átfogó terve, mind beled hordva a sok idegenfajta gyümölcsfa. Az itt mind meggyengült. Olyan betegségeket vett fel, amire itt nem volt ellenállás. A pajstetű három nemzedéket nevel rajta évente. Mert legfőbb ellenség nekünk a pajstetű. Visszük az oltógaljakat, szépen cédulázva, Odahaza meg ráoltjuk egy erős, ellenálló törzsre. Csak ugye a gyűjtésben nem tudunk gyorsan eredményeket mutatni. Már pedig ezt várják tőlünk. A gyors eredményeket. Anna Paukert is azért tették le, mert túl lassan haladt a kollektivizálással. És nem azért, mert zsidó. A természet átalakítása nem gyors dolog, csak nem merem mondani. És Párizsból is eredményt kell hozzunk. Azt írta egy reportázs, ami nemrégiben jelent meg a falvak népében, Sütő András írta maga. Ő volt a főszerkesztő valamikor, csak most épp feljebb ment, és már nem csinálja a lapot. Azt írta rólam, egy előrenéző ember, hogy mindig megyek előre, nézem a jövőt, kutatom, hogy lehet jobb, hogyan segítsük a népet, és szolgáljuk. Szépen meg is értette a mi, Michurini munkáinkat, meg az egész aklimatizációt. Ilyen szép írást még nem is írtak rólam. Bevallom, megvettem négy lapot is, mikor megtudtam. Egyet betettünk az intézetnek az albumába, egyet küldtem anyámnak, egyet a testvéremnek, meg egy van nekem is, mert nekem is van saját album, nem szégyen az. El is olvastam sokszor. Nálunk mindig csak a széthúzás van, meg a románokat ijesztegetik. Nem értem, miért kell mindig ijesztgetni a románokat, Ráluká is, a rektornő a Bábesen, jól ismerem az akadémiából is, nem egy szép nő, nem mondom, de nem is azért lett bevéve az akadémiába, mert szép, hanem mert kémikus. Ráluká ripán, moldvai nő, olyan moldovenyeste beszél, nem mindig értem. Tartott egy szűk vezetői gyűlést a Bábesen, az események után nem sokkal, november végén. Azt mondta, hogy ha kiterjed Romániára a revolúció, akkor a magyarok visszakövetelik Erdét. A magyarok el akarják rabolni Erdét, és oda fognak állni a mi magyarjaink is Budapest mellé. Így beszélt. Nem jó az ilyen beszéd. Hogy lehessen már Erdét elrabolni, kérem szépen. Kitől? Nem egy faágaz, hogy vegyék, vigyék. Nem szólaltam én fel, mert épp egy magyarnak nem kell az ilyesmi beszéd alatt szólani. Elég kevesen is maradtunk a bábesen, épp csak a megszűnt szakokról páran. Egy magyar akármit mond, azt nem tudja úgy mondani, hogy abból ne legyen baj. Szóval hallgattam, mert biza előre kell nézni, nem mint hátra. Nem jó az ilyen beszéd, na. Egy, hogy nem ismerek olyan magyarokat itt nálunk a vezetésben, akik ezt támogatják. Már úgy, hogy kimondott szóval. Nem mondom, nem ismerem én mindenkinek a gondolatát, mert nem vagyok röntgenorvos. De semmi szervezkedésről vagy olyasmi nem tudok. Pedig azért én is emberek közt dolgozok. Igaz, román és magyar vegyesen, de csak hallanék dolgokat. Kettő, hogy az ilyesmi csak ijesztgetés. Ami Magyarországon van, az ott van. Volt, jobban mondva. Szerintem mi most csendbe kell maradjunk, nem kell a baj. Csináljuk a dolgunkat, és gátá. És ez a dolgunk. Jó ez a május, szép is, csak ne közeledne úgy a szeptember meg Párizs. Annyit járjuk a vidéket, falut, tanyát, domboldalt, erdőszélét. Ha csak egy tájat mutatnak nekem, már rögtön megvan a tervem, csak rá kell nézzek. Ott azokat a lemosásokat, pusztuló erdőszéleket megkötjük gyümölcsfával. Ezeket a hullámzó dombokat almával és körtével ültetjük be, miután a földet megjavítottuk műtrágyával. A folyópartjára diófasort. Minden háztáig kapjon egy-két tucat gyümölcsfát, ami a vidéken honos. Szilvából csak az értékeset, nem azt a korkodust, ami pálinkának való legfennebb. Jó ropogós mokány meggyet. Almából nem a külföldi fajtákat, hanem kinemesített hazait, hát a pónyik, batul, a cigányalba, bőralma, meg a többi. Árnyék a hűvösen tart nyáron. Még gyújtóst is ad, mikor legaljazza. Hát kérem szépen, ez nem tündérország? Tündérkert. Melyik író írta meg? Mert megírta. Meg is kérdem Lalitól, úgy kacag, pedig most olyan keserű mindig. Hát ezt se tudod, Vili. Na, így kérjen az ember. Miért nem maradtam csendbe? Most megszégyellem magam. Nagy magyar író Móricz mond: nem olvastad? Mikor olvassam, kérdem? Nem is idevaló író, magyarországi. Tessék, az is látja, hogy ez egy tündérkert, csak épp mi nem látjuk de mióta annyit írnak rólam, nincs kedvem nekem sehova járni. A múltkor is elmentem egy ezüst lakodalomra. Mikor berúgtak, azt mondta nekem egy tanártárs, na, megjöhettél, pártvili, leereszkedtél a néphez beszélgetni? Pártvili. Épp így. A hátam meget így hívnak, már hallottam. Szemben nem mer senki, csak mikor részeg. Irigyelnek. Aztán kezdenek sértegetni beszéd nem hallgatom. Miért mentem el a tűzoltóságtól? Nagyobb volt a zsíros kenyér? Hogy tudok az egyetemen tanítani? Nem tudok szerezni neki egy állást, ami jobban fizet. Én nagy ember vagyok, parolázok Dezzsel. Parolázik a nyavaja, meg mogyoróssal. Egy se tudja, mit csinálok én, mit kutatok, fejlesztek. Pártvili. Ilyen beszéd járja most. És pártmarci... Mert Káli Nagymártont a kollégámat az egyetemen meg így hívják, Kuny meg Párt Múzsinak. Meg, hogy állítólag szaroskaróval sem érik fel az orron, mondja. Ez csak arra mondja, hogy nem iszom a pálinkát akkor a pohárból. Aki nem iszik úgy, mint ők, annak szaroskaró. Nem akarok én beszélgetni. Eddig se igen akartam. Most, mikor kell készüljek Párizsba, olyan ideges vagyok, halok meg, most küldenek falura kultúrversenybe zsűrizni. Rózsát nem zsűrizek, táncot meg igen. És akkor, hogy szervezze meg a tánccsoportok versenyét Kolozs rajomban. Mikor mondom Lalinak, hogy kell menjek falura, azt mondja, hogy a falu borzalmas, rosszabb, mint a város. Kérdem, miért? Korrupció, lopás és kibírhatatlan nacionalizmus feleli. Ez a három van a faluban. Mindegy, hogy magyar vagy román, vagy vegyes, meg a gyűlölet. Lali mindig olyan nagy mondatokat mond. Végleges mondatokat. Akkor is kell menjek falura, felelem. Kell menjek most mindenféle falukba, hogy hívjam a csoportokat a falusi kultúrokba, hogy megnézzem, melyik a legjobb. Hát kérdem, nem jobb, ha ott megmondják, ki a legügyesebb csoport beküldik a versenybe? Nem lehet, mert akkor összekapnak. Menjen egy idegen. Nem volt elég dolgom. Párizsba kell készüljek, és akkor most menjek ki még falura is, mindig vasárnap, ugye, mert akkor van a kultúrokban a tánc. Kimegyek frátába, sose jártam ott. Magyar fráta így hívják, csak épp magyar nincs egy száz se. Kérdem, szeretnek-e ebbe a faluba táncolni? Hogy ne? És melyik a legügyesebb táncosuk? Hát a moldovánék azokhoz menjek. Azok tudják az utcai táncot, behívó tánc. Már gondolom, akkor ott lesznek a kultúrba, ha ők a legügyesebbek. Ők nem mennek, mert öregek. Hát mennyire öreg az a bágya Moldován? Már megvan 45 vagy ötven. Na gondolom, az neked öreg, a fene vigyen el.